Думав, Альошка сам скаже, та брат мовчав. Проте про себе балачковів, а про найголовніше нічи Черк. Зрештою, Геннадій сам не витримав, спитав, що з будинком. Невже знов одні стіни зосталися? Майже, зітхнув Олексій після невеличкої паузи. що врятувати вдалося. З одягу там посуду, а меблі килими. Олексій зиркнув стривожено, щось, видно, не сподобалось йому в братовому голосі. «Меблі погоріли, і килими!» «Петро пробував витягти килим із залу, так попікся здорово!» «Петро?» – не зрозумів Геннадій. «Ну, кріт!» – уточнив Олексій. «Третину шкіри пересаджували!» Геннадій судомно ковтнув слину. Вчепився пальцями, аж захростіли у спину лавочки. Відчув, як на нього з усього розмаху, усієї ваготи, навалюється шум міської вулиці за огорожою лікарні. На хвилю заплющив очі. Тільки б утриматись. «Дідько з ним, з тим будинком», – поспішив заспокоїти брат. На ньому світ клином не зійшовся. «Добре, що ти оклигав. Квартира ж у тебе є. Ти знову можеш купити. Чи той, другий будинок добудуєш?» «Для мене зійшовся», – затято мовив Геннадій. «Зійшовся світ клином на будинку, розумієш?» Він ударив кулаком по лавці. «Зійшовся. Хоч де тобі стручку зрозуміти?» «Не відбудую, полетить все шкареберть. Програв я. Викине братва зі своєї компанії як шолодивого пса». Виходить, будеш ще раз відбудовувати? А ти думав. Геннадій відчув, як шугонула кров до голови, як тисне у скронях, як стають гарячими щоки, як спина підніє. Сам злякався, але тільки на якусь мить. Може, на десяток секунд, не більше. У дурку повернеться? Нехай там йому все одно буде. Там байдуже. Виграв він чи програв? Є дім чи нема? Авторитет він, якого всі бояться і шанують? Чи шестьора? Третєрозрядна базарна шавка? Глена казав собі заспокоїтися. Стис і ростис пальці. Знову стис, аж захрустіли кістки у фаланах. Випрямився і подивився на брата. Твердо. Ти за мене не хвилюйся, Лешка охламон. Посміхнувся, трохи криво, правда, усмішка вийшла. Я сам знаєш, програвати не звик. А вмирати ти вже ліпше не бігу. уторопав. І розкуйовтив братові волосся, як колись у дитинстві. Уторопав. У Олексія усмішка вийшла сумною, жалісливою якоюсь. Шкода мені тебе, брате. Їй бо, шкода. Знаю, ти мене підозрював, бо знав чому. Та дарма тебе не переробиш. Зітхнув неприховано. Але шкода, аж сльоза накочується. Ну, салага, вище ніс, сказав Геннадій і раптом збагнув, що себе швидше заспокоює. Розкажи ліпше. Чи шукали того, хто міг зробити це гадство? Без мене, певно, і хвостом не дригнули? Ні, чому ж? Отут і розповів Олексій, як йому прийшла в голову думка підключити до розслідування вчених людей, науковців. Веня авторитет на одного свого дружбана у Києві вийшов. Гатуючи через депутата одного залучив відомого академіка-хіміка. Ну, академік, звісно, за чималий шматок, удвічі більше, ніж та дівиця взяла, погодився до Поліська приїхати. Будинок чи те, що від нього лишилося, дуже доскіпливо глянув. Взяв якісь проби Повітря там зі стіни, з попелу, від меблів та шмаття. Ще якісь досліди проводив. Тижнів-два тому зателефонував. Казав, що на московських своїх приятелів виходить. Грошей підкинути треба бо вельми цікаві речі відкриваються. Довелося ще стільки ж завести для тих же москвичів та пообіцяти додатково подвійну суму професору-академіку, якщо таки встановить –